Минали дні. Морозов не взивався. Георгій не знав, що означає його мовчанка. Однак був упевнений, що це чимось має закінчитися. Не може це нічим не закінчитися. Щось має статися, добре чи погане, але має відбутися. Липинський прийняв правила нової для нього гри. Він вступив у небезпечну гру, у гру зі смертю. Георгій чув смерть. Вона ще не наважувалася до нього підступити в притул, однак уже уважно спостерігала за ним здаля. Георгій просто фізично відчував її присутність, і була вона не такою, як її описують середньовічні страшилки. Смерть була молодою, красивою жінкою, з білявим волоссям, з пробором посередині і гулькою волосся ззаду, з виразними сірими очима і тонкими губами. Вона була вбрана в білий плащ з капюшоном. У руках її був великий білий букет-троянд. Вона виглядала з-за рогу, чигала на перехресті. Вона снилася йому і вважалася в обличчях перехожих. Вона спостерігала за ним із-за надгробку на похороні Османа агли Вона уважно вивчала його, немов прицінюючись, з якого боку його взяти. Липинський відчував, що дуже змінився за останній час, і це вже неможливо приховати, однак нічого не міг із собою вдіяти. Його перестали цікавити ті речі, якими він жив ще кілька місяців тому, політична кар'єра, адвокатська фірма, зовнішній вигляд. Його хвилювало тільки два вітальних питання – народження і смерть. Тільки ці дві речі мали сенс, усе решта – мішура, ніщо». Він свідомо йшов на ризик, щоб захистити Євдокію, жінку, яка носила під серцем його дитя. Вона й сама почала поводитися, як маленька шкодлива дівчинка. Ні з того, ні з принесла в дім безпритульне кошеня. Помила його, причесала, начепила на шию рожевий бантик і пустила Георгію на письмовий стіл. Липинський довго дивився на кошеня, не розуміючи, що все це мало б означати. Взагалі він ненавидів котів, але цього разу промовчав. Значить, так треба. Жінка в такому стані мудріша. Вона сама знає, що треба робити і як. Тож він посміхнувся і навіть погладив кошеня. Увечері подзвонила Ганна Миколаївна. Георгію Андрійовичу верещала вона в слухавку. «Я виграла справу. Малого пупця засудили по повній програмі. Ми зробили це. єс! Значить, можна навіть у нашій державі добитися справедливості». Липинський привітав Феміду у Шеньйоні, намагаючись бути якомога щирішим. Він не хотів її розчаровувати, тож не розповів про те, що старого пупця звільнили з роботи в адміністрації президента. Тільки цим можна пояснити – Заслужене покарання гвалтівника, а не заслугами Ганни Миколаївни. Просто телефонне право втратило силу щодо пупця. Навіщо їй знати це? Хай тішиться, думаючи, що перемогла владу. «Що там у фірмі?» – спитав Георгій Ганну Миколаївну, теж намагаючись виявляти якомога щиріше зацікавлення. Насправді, це було далеким і майже нереальним. Та все-таки Липинський потішився, дізнавшись, що після тривалої паузи його співробітники вже почали отримувати зарплату. «Значить, хоч тут справи налагоджуються». Євдокія заснула у нього на плечі. Йому ж не спалося. Він неначе наче чогось чекав. І таки дочекався. Різко задиренчав мобільник. Георій зригнувся і подивився на табло. Там висвітив номер «Морозова». Георгій зрозумів, що зараз пролунає його вирок, і йому стало легше. «Я готовий», – сказав Морозов. «Де?» Георгій замер. «І справді, де?» У лігві зірвалося з його вуст. «На Тарасівський?» – повеселішав голос Морозова. «Чом би ні?» – парирував удар той. «А ти оригінал? Я оригінал?» «Так, це все, що мені залишається бути жартівником». «Носієм чорного гумору, адже не виключено, що його там чекатимуть з наручниками і будуть праві. Щодо Тарасівської я не згоден. Зустрінемося у безлюдному футбольному полі. На станції Настуся. Задачами. Пам'ятаєш зі студентських років?» «Коли?» – спитав Липинський. «Завтра. Рівно о 15.00. Ні хвилиною пізніше. Залишилося трохи менше доби». Півтора десятка годин до тієї межі, за якою початок, початок початку або початок кінця. Він зиркнув у вікно. Від нього відсахнулася жінка, яка звід спостерігала за ним. Білявка з рівним проділом посередині в білому капюшоні. Георгій перехрестився. Треба вивчити хоча б одну молитву. Як там? Отче наш, ти, що є на небі і на землі, ти є на землі? О, Боже! Якщо ти є, ні, я не сумніваюся, ти є і на небі, і тут, на землі. Якщо ти даєш мені це випробування, то ти знаєш, що робиш. Якщо ти створив націонал боротьбістів, ти це робив свідомо. Якщо ти віддав їх мені у руки, значить, так треба. Значить, у цьому є сенс».